«Марчику, які чудові!» Горнула до обличчя ці справді чудові, хоч і холодні квіти. Знайшав для них високу керамічну вазу, поставила просто на підлогу у вітальні. Немов маленькі кучеряві сонечка засвітились, зігріваючи їхній вечір. «Нетусю, не ображайся, але я повечеряв!» Обережно відвів її руку від духовки, Звідки смачно пахло чимось смаженим? Очі Антуанети мало не наповнились сльозами. Вона завжди так реагувала на його відмову. «Давай трошки пізніше, через годинку. Я саме знову зголоднію», – пом'якшив вердикт Марк. «Ми з Віктором були у Манани», – про Валюшку говорили, – пояснив виправдовуючись. «Не на роботі ж мені з ним розмовляти на такі особисті теми». «І що ж, Віктор?» Анета вмостилась на дивані поруч з Марком, притулилась до плеча, готуючись слухати. «Нічого, Віктор. Віктор залишиться із Жанною. Так, принаймні, складаються справи на сьогодні. Він, бач, не збирається руйнувати сім'ю. У нього, бач, син. А Валя? А що до Валі... «Тут, знаєш, підхід цікавий, як казав дід Софрон, і в поле мене не бери, і вдома мене не лишай, і женитися не збираюся, і в спокої не залишу». «Щось таке іще, – сказав, – та я й не второпав своїми мозжицькими мізками. Вагітність, – мовляв, – справа довга, невідомий ще, як воно буде. А щоб йому язик відсох з такими балачками, – тху-тьху-тьху, -ху, ху поплювала через ліве плече Антуанетта». Маркіян уперше бачив якісь ознаки забобонності у раціональної лікарки, яка не вірила у прикмети і намагалась не надавати значення чорним котам, які ходять у поперек дороги. Хоч розбиті дзеркала, судячи з палкоєння любові до малахіту після новорічного сюрпризу з пляшкою, їй таки активно не подобались. «Марчику, звали й у нас проблеми. Хай би вона їхала собі до німця хоч завтра», Хай би жила спокійно, їй же не можна хвилюватись. А тут щодня як не одне, то інше. То це її колишній алкоголік навідується, то днями у неї побувала Жанна. Жанна? Маркіян аж присвиснув. Оце так. А я, старий дурень, думав, що вона сидить собі у своєму палаці і нічого не знає. Знає. Навіть адресу і телефон знає. Добрих людей повне місто. Що ж, це ускладнює справу. А про все інше, ну, про вона теж знає. Про Валюшину вагітність? Мабуть, ні. Ще ж нічого не видно. Та й з наших ніхто з нею не спілкується. Не видно, не видно. А ще трохи і стане. Анеточко, як собі хочеш? Умов Валюшку. Щоб їхала, не чекала Різдва. Недобре мені на серці. А вже мені як недобре. І на весілля не хочеться йти. Не капризуй, мала. На весілля йти доведеться. Інакше градовий до смерті образиться. По-перше, ти пам'ятаєш нашу невеличку суперечку? Ти називаєш це суперечкою? За таке колись стріляли. Я не Пушкін, не Тусю. І не те, щоб поняття честі були мені настільки чужими. Та в галицьких селах трохи інші правила. Якби я щоразу стрілявся, то... По-друге, Сашко збирає на весіллі єдиного сина усіх... Ну, як це сказати? Всіх поважних людей міста. Увесь бізнес бомонт? Ну, мабуть, так. І якщо не піду, ніхто не розбиратиметься у наших стосунках – Подумають, проблеми в бізнесі, підупав на гроші, тому й не запросили. Та й знайомі будуть. Журавський, наприклад. Так що погуляй по магазинах, вибери собі найкращу сукню, все добре придумай, гаразд? Антуанетту не треба було вчити одягатись. Можливо, у чомусь її мати й не доглянула і не дотягувала до ідеалу господині. Та тільки не в цьому. Мала чудовий смак і з дитинства вчила дочку добирати потрібне вбрання до відповідної нагоди, що і є ключем до успіху. Ключик простий, не нарядно, не розкішно, не просто, а відповідно. Вловити цю тонку нитку, куди потрібно одягнутися просто, куди чим простіше, тим краще, а куди нарядно чи розкішно. І є отим мірилом смаку, без якого не допоможуть ні гроші, ні час, витрачений на магазини, ні навіть добрі поради продавців-консультантів.